Хоча що тут дивного, якщо я не пам'ятала головнішого? Очевидно, дитяча пам'ять, захищаючись, витерла із якихось мозкових звилин усе, що не вкладалося у мої тодішні поняття. Звідки ж в ній могла лишитися згадка про халабуду? Події цієї ночі повертали мене в потрібне русло. Ховаючись під стіною будинку, я пробралась на задній двір і одразу побачила сховище. Пірнула у нього, мов лисиця в нору. Ретельно відтерла руки, дістала люстерку, ніс і щоки теж були замурзаними, але у мене купа часу виправити це неподобство. Піді мною м'яко прогинався товстий шар сухої трави. Я скрутилась калачиком і несподівано відчула, як на мене сходить сон, млосний, розслаблений сон. Він входив у кожну клітину разом з ароматом трави. Так, мабуть, почуває себе ще ненароджене курчатко за стінками ще теплого яйця. Курчатко, котре не знає, які тоненькі і нетрівкі ці стінки. Варто лише стукнути по них Лезом ножа і зашкварчиш на сковорідці. Тепер я розумію, чому не відчувала затишку навіть у власному ліжку із шовковими простирадлами. Певно, назавжди запам'ятала це відчуття спокою і захищеності саме тут, на трав'яній підлозі. З вулиці долинали ледь чутні звуки, ставали все голоснішими. Час і часу я поглядав на годинник, забороняючи собі засинати. Нарешті час ікс настав. Я це одразу зрозуміла, почувши крик тітаньки Ніни. Чудово уявила, як на тому кінці двору, стоячи перед понівеченим автомобілем, задравши голову, вона кличе «Батьків Ярика». Миколо. Визирнула назовні нікого. Можна виходити. Швиденько випірнула зі свого затишку, обтрусилася, пригладила волосся і легкою ходою вийшла на подвір'я. Перше, що помітила Ярика і Ніку на пожежних сходах, вони навперейми спускалися униз на крик тітоньки ніни. А вона стояла перед перекошеними жигулями і репетувала на все подвір'я «От бандюки, сволота!» До неї приєднався і хор хлопчиків нахал халич, Ваня встань з дивання і ще з десяток цікавих. У міліцію треба заявити «Та хто ж їх тепер знайде? Треба зняти відтиски пальців з молотка!» Руки таким рубати треба, а не пальці знімати. Краще одразу голову. Дивіться, ось цим гаком прорубали. А чий це молоток? З під'їзду вже вибігали схвильовані Ярикові батьки. Дядько Микола на ходу підсмикував сині спортивні штани, тітка Ірина у фартусі з руками обсипаними борошном певно готувала млинці в дорогу. Натоп проступився перед ними, як хвилі моря, відкриваючи їхньому зору страшну картину злочину. Нещасне скособочене авто діставало черевом землі. Тітонька Іра хитнулась і сплеснула руками. Її підхопили, почали дмухати в обличчя. Хтось крикнув «Води! Води!» Дядько Микола тричі оббіг своє дітище, присідаючи біля кожного колеса. «Тату, ми поїдемо?» – стрибав біля нього Ярик. «Спічки на лаву!» – відрубав Микола. «Тут роботи на пару місяців. На чотири колеса заробити не жарт». Сусіди знову загомоніли. Кожен давав свої поради. Хтось кинувся за дільничним. «Бачте, що робиться?» – штовхнула мене у бік тітка Ніна. «Певно, у вас у Прибалтиці такого не буває?»